Як тільки застрочили німецькі автомати, страх мій негайно розвіявся. Вступили в дію ті психологічні сили, які дозволяють людині не втрачати голови за найскрутніших обставин. Узлісся поки що було вільне від ворога, і саме ним відходила рота. В окопах зі мною лишилося з десяток бійців. Пам'ятаю, з них лише кулеметника Яковлєва. Це він посилав у ліс зі свого Діхтярьо короткі черги дорогих для нас куль. Коли, на мою думку, рота вже встигла відійти, наказав усім покинути окопи. Сам теж виліз слідом за кулеметником Яковлєвим, а саме ми з ним були останніми. І якраз тоді, коли я випав з окопи, якась страшна добня гупнула в мій поперек. Удар був справді тупий, ніби довбнею. Я спершу навіть не зрозумів, що то була ворожа куля та ще й розривна. Ноги одразу ж віднялися. Далі зміркував, що я тяжко поранений. А довкола мене не лишилося нікого з наших. Я сам підганяв Яковлева, щоб повз хутчіше, отже він, мабуть, вже далеко. Тим часом із лісу паралельно до шосе гіпотенузи бігли німецькі автоматники. Я чув їхні галготіння і боковим зором бачив, що вони наближаються до наших окопів. У хвилини смертельної небезпеки перед внутрішнім зором людини встигає промайнути все її життя. Переді мною виникли обличчя дорогих мені людей – матері та Їси. Я подумки попрощався з ними. В протигазній сумці у мене було дві гранати. Задягнений був у форму прикордонника з зіркою на правому рукаві. Парк квиток лежав у лівій кишені гімнастерки. Чого ж мені було чекати від німців? Потягнувся лівою рукою до протигазної сумки, щоб дістати гранату. Підірвати її мав намір тоді, коли до мене підійдуть німці – Зненацька з того боку, куди відходила рота, пролунали кулеметні черги. Вони змусили німців залягти. Невдовзі почув над собою голос Яковлева. «Ти поранений, політрук?» «Так», – простогнав я. Він обхопив моєю рукою власну шию, потяг мене в кущі. Отак, посуваючись зі мною поміж кущами, він від часу, часу лягав за кулемет, щоб зупинити німців. Обидва ми розуміли, що таким робом нам не уникнути полону. Тоді Яковлєв сказав, полеж політрук, я збігаю і покличу наших, вони тут недалеко. Я знову залишився сам, а точніше сам на сам із ворогом. Свідомість моя потьмарилася від утрати крові. Знову отямився лише тоді, коли мене тягнули на плащ на меті і сучки та каміння зачіпали рану. Яковлів таки справді повернувся з двома бійцями і тепер вони рятували мене під автоматними чергами ворога. Виявляється, один із бійців був санітар, він перев'язав рану. Це трохи зупинило кровотечу. На моє щастя, вздовжу злістя їхала вантажна автомашина, яка підбирала поранених. Туди мене і здав мій рятівник Яковлє. Так я опинився в медсанбаті, а потім в госпіталі, що стояв в ораній енбаумі. Часу-часу моя свідомість зникала, потім вилуплювалась із жахливого болю. Пам'ятаю себе на першому операційному столі, де хірурги обробляли мою рану. Розривна куля, вдарившись об ліву тазову кістку, вибухнула, ушкодивши кряжі і навіть хребет. Я чув, як лікарі розмовляли наді мною. «Жити ме, але ходити не зможе». «Так», – погодився другий лікар, – «вічне ліжко». І з цим діагнозом мене й привезли до Ленінграду. Першу лікували в госпіталі, що містився в колишній школі, а відтак перевезли до Лісного, у приміщення політехнічного інституту. Блокадний Ленінград Коли я кажу про себе, обороняв Ленінград, пережив найважчі місяці ленінградської блокади, дехто думає, що я ж таки щось там мусив бачити в Ленінграді, хоч трохи його знати з власних вражень. Насправді ж я нічого не бачив і нічого не знаю. Та все ж об госпіталь билася жива людська хвиля. Вона приносила, якщо не інформацію, то її глуху піну. Проте піна на гребінці хвилі. Так само вода. Невдовзі я й справді був наскрізь просякнутий тією інформацією, мов губка водою. Отож, нічого не бачивши в Ленінграді на власні очі, я знав, чим жили його люди, на що сподівались, і жив тим самим. Коли замкнули кільце блокади довкола колиськи революції, як називали тоді Ленінград його населення набагато збільшилося. Ніхто не знав настільки саме, та й не можна було цього знати партійні та радянські функціонери тікали від німців у напрямку Ленінграда, починаючи з Естонії